Așa cum obișnuim, propunem pe cât posibil în fiecare seară de duminică la Radiodrama, alături de o producție de fonotecă de mare anvergură, așa cum a fost Electra de Sofocle, o piesă recentă într-o viziune radiofonică nouă a unui tânăr dramaturg sau tânăr regizor. Este cazul propunerii următoare. Cerere în căsătorie, piesă veche și totuși foarte nouă. După Chekhov, desigur, în regia lui Liv Viu Pancu, regia tehnică Cocio Tibor Junior, cu Dana Pancu și Răzvan Kielaru. Este o producție a Studioului Teritorial de Radio Târgu Mureș și Teatrul Scena din februarie 2009. Ah, Ivan Vasilievich, ce mi văzură ochii, Ivan Vasilievich, scumpule, nici nu ști că sunt de bucuros, dragoță, așa surpriză zic și eu, cum o mai duci? Mulțumesc de întrebare, dar dumneata cum o mai duci? Vinișor îngerașule, mânchindu-mi tale și așa mai departe! Poftim, poftim, mă rog, stai jos! Nu-i frumos să-ți uiți vecinii? Dar de ce te îmbrăcat așa de gală, drăguță? Frac, mănuși și tot dichisul, pleci undeva? Nu, stimabile, Stepan Stepanici, am venit numai până la dumneata Atunci de ce te-ai pus în frac, drăguță? Parcă ai face vizite de anul nou! Să vezi dumneata despre ce e vorba! Am venit, stimabile Stepan stepani, să te supăr cu o rugăminte. Am avut eu și nu numai odată cinsea să mă adresez dumitale să mă ajuți. Și totdeauna, cum să-ți spun, iartă-mă, dar sunt uh, complet de Stai, stimabile Stepan stepani să beau puțină apă. Te pomenești că veni venit să-mi ceară banii. Nu-i dau. Nu-i dau. Ei, dar despre ce e vorba, drăguță? Vezi dumneata, stimabile Stepanici? iartă mă te rog, Stepan, stimabilici. A... Stepanici? Da, Stepanici. Sunt strașnic de tulburat, după cum poți vedea și dumneata. Pe scurt, <coughs> numai dumneata mă poți ajuta. Cu toate că nu m-am învrednicit cu nimic și n-aș avea niciun drept să mă aștept la ajutorul Dumitale. Eee, dar nu mai întinde așa, scumpule! Spune-o dată, hai, despre ce-i vorba? Îndată, numai decât. uite cei, am venit să-ți cer. Mâna Nataliei Stepanovna, fica dumitare Uișorule! Ivan Vasilievici Parcă n-am auzit bine, ia mai spun o dată. Am onoarea să cer mâna Nataliei Stepanovna Draguțule, tăresc bucuros și așa mai departe Uite, tocmai de aceea și eu De când îmi doream eu asta, era dorința mea dintotdeauna de când te știu mi-ai fost așa de drag în gerașule, Parcă ai fi fost copilul meu Te văd, Dumnezeu la amândoi bună înțelegere, dragoste și așa mai departe Nici nu se închipui cât am dorit-o Da, dar ce am rămas eu ca un tont Am încremenit de bucurie Am încremenit zou așa De când mi-am dorit asta din tot sufletul Uite, mă duc să o chem pe Natasa și așa mai departe Stimabile Stepan Stepanici Dumneata ce crezi? M-aș putea bizui eu pe consimțământul ei? Fii o mândrețe de bărbat ca dumneata! Și să nu vrea, mă întorc dată! Mă ia cu frig! Tremur tot parcă aș fi înainte de examen. Lucrul cel mai de seamă e că trebuie să mă hotărăsc. Dacă mai stau mult pe gânduri, dacă mă mai tot codesc și îmi pierd vremea cu vorba așteptând să încadă o femeie ideală sau o dragoste mare, atunci nu mă mai însor niciodată. Ai, tare mi-e frig. Natalia stepanovna e strașnică, gospodină. Drăguță, învățată, ce mai trebuie. Însă până una alta au și început să-mi vâje urechile de emoție. Dar nici să nu mă însor nu se poate. Întâi și întâi am și eu 35 de ani, vârstă, cum s-ar zice, critică. În al doilea rând, am și eu nevoie de o viață așezată, tihnită. Sunt bolnav, îi inimă, am într-una palpitații. Îmi sare repede țandara și-s una grozav de agitat. Uite, de pildă acum. Îmi buzele și mi se bate pe dreaptă, dar mai prost stau cu somnul. Abia mă să în pat și n-apuc bine să ador când dată și începe să mă înțepe nu știu ce în coasta stângă de-mi răsună drept în piept Și nu umăr și în cap Înnebunit sar în sus, umblu cât umblu prin odaie și iar mă colc De-abia țipesc și iar mă înțeapă Și așa de 20 de ori la rând Ah, dumneata erai Tata mi-a spus... Dute de vezi că a venit un negustor după niște marfă. <laughs> Bună ziua, Ivan Vasilievici. Bună ziua, stimată Natalia Stepanovna. iartă mă că cu șorțul și cu rochie de casă. Tocmai curățam niște mazare pentru pus la uscat. De ce n-ai mai dat atâtea vreme pe la noi? Stai jos, te rog. N Ai vrea să mănânci nu, ceva? Nu, mulțumesc. Am mâncat. Uh -huh. Poți fuma. Uite, aici e chibrituri. <sus> A plouat așa cargații Au stat toată ziulica degeaba Câte căpițe ai cosit dumneata închipuiește că eu m-am Pripit să cosesc toată lunca Și acum îmi pare rău Mă tem să nu-mi putrezească fânt. Era mai bine să fie așteptat, nu? Da, asta ce mai e? Ei, nu văd bine să te-ai pus la frag? Ei, comedie Nu cumva te duci la bal Dar știi ceva? Parcă te-ai făcut mai frumușel. Nu, zău, spune cei cu eleganța asta, dumii tale. Vezi, estimată Natalia Stepanovna, vorba e că m-am hotărât să te rog să mă asculti. Firește că ai să te miri și poate ca ai să te și superi. Însă eu... Strașnic mă ia cu fric. Despre ce-i vorba? Ei, spune... Mă voi sili să fiu cât mai scurt. După cum știți, stimată Natalia Stepanovna, am cinstea să cunosc familia dumneavoastră tare de mult. Și încă de când eram mic copil. Reposata mea mătușică și bărbatul ei, de la care binevoiești și dumneata să știi, am moștenit pământul, au avut totdeauna cea mai mare stimă pentru tatăl dumitale și pentru reposata dumitale mamă. Legăturile dintre neamurile noastre au fost întotdeauna cele mai prietenești, am putea zice chiar frățești. Și, afară de asta, pământul meu, cum binevoiești să știi și dumneata, se învecinează cu al dumneavoastră. Poate că binevoiești să-ți aduce aminte că boilor a mea se mărginește cum este cănișul dumneavoastră. Iartă-mă că te întrerup. Ai spus cumva poiana boilor a mea? Da, poiana oare a dumitale? A mea! Ei, poftim! Poiana boilor e a noastră, nu a dumitale. Ba, nu, stimată Natalia Stepanovna, a mea e! Asta e pentru mine o noutate. De unde ai scos-o că e a dumitale? Cum, de unde? Eu vorbesc de clinul dintre mestecănișul dumneavoastră și mlaștina arsă. Ei, da, asta e poiana, de noastră. Nu, stimată Natalia Stepanovna, dumnea ta greșești. Vineți-mi, Ivan Vasilievici! De când, mă rog, s-a făcut adumitale. Cum de când? De când mă țiu minte, tot a noastră este. Să avem iertare, dar nu-i așa. Stimată Natalia Stepanovna, asta reese și din acte. E drept. A fost cândva o înțelegere pentru Poiana Boilor, dar acum știe toată lumea că e a mea. Degeaba discutăm pentru asta. Dăm voie să-ți spun că bunica mătuși mele a dat-o în folosită fără termen și fără nicio plată țăranilor bunicului tatălui Dumitale, fiindcă i-au ars niște cărămidă. Săranii bunicului tatălui Dumitale s-au folosit pe degeaba de poiana asta timp de vreo 40 de ani Și s-au deprins o socotească a lor Iar acum când a ieșit legea Ba nu -i deloc așa cum spui dumneata Și bunicul meu și stra-bunicul meu Socoteau că pământul lor se întinde până la mlaștinarsă Asta înseamnă că și poiana boilor tot a noastră era Nu înțeleg ce discuție mai poate pe aici Mi-e și ciudă Natalia Stepanovna, am să-ți arăt actele Nu zău Dumneata, ori glumești, ori vrei să mă necărjești La dacă asta, nu mă așteptam Stăpânim pământul de aproape 300 de ani Și deodată vii dumneata și declar că nu e al nostru Ifam Vasilievici, iartă-mă Dar nu-mi vine să crece au o durechile Eu n-a nu țin deloc la poiana asta Sunt acolo cu totul 5 de seatine Care să tot facă mari și late vreo 300 de ruble Însă ceea ce mă supără pe mine E nedreptatea Pot spune orice ai vrea Să eu nedreptată? Nu pot suferi Mă rog, Dumitale, ascultă-mă Țăranii bunicului tatălui Dumitale Cum am avut chiar acum cine să-ți spună au ars rămis pentru bunica mătușichii mele Bunica mătușichii vrea să facă O lesnire. în scoan Bunicul, bunica mătușica Nu înțeleg o iotă din toată povestea asta Eu știu una și bună Poiana a noastră Poiana a mea Baia noastră, chiar de mi-ai dovedi-o două zile în șir și ai pune pe tine 15 fracuri! Poiana, boilor, ea noastră și pace! Să știi că nu râvesc la ceal dumitale, însă nu vreau să dau din ceal nostru. Dumneata face crezi! Mie, Natalia Stepanovna, nu trebuie poiana, dar vorbesc din principiu. dacă îți face trebuință, ce o dăruiesc? O, da, de dăruiți o pot dărui eu, că doaria mea, nu? Ivan Vasilevici! Toată facerea asta e cel puțin ciudată. Până acum noi te-am socotit vecin, bun buni, prieteni! Acum un an am dat batoza noastră și din pricina asta am ajuns de-a-mi cu trăieratul abia noiembrie. Iar dumneata te porți cu noi cum te-ai purtat cu niște... Țican! Îmi dăruiești mie pământul meu? Iartă-mă să asta mai purtare de bun vecinui! Dacă vrei să știi, după mine asta e curat o brăznicie! Va să zic că după părerea Dumitale. Eu sunt un uzurpator! Domnișoară, niciodată n-am luat cu hapca pământul altuia și n-am să dau voie nimănui să mă învinuiască de așa ceva! Poiana, băilor mea! Nu-i adevărata noastră! Baia mea! Nu-i adevărat! lască că-ți-o dovedesc eu! Chiar astăzi am să trimit cosașii să fie acolo! Cum? N-auzi? Chiar azi cosașii mei au să fie acolo! Păi iau de ceapă și dau afară! N-ai să îndrăznești Poiana boilor mea, înțelegi dumneata mea Te poftesc să nu răcnești. Poți să te înfurici și să răcnești până ai răguși Dar la dumneata acasă Aici Mă rog dumii tale, să te stăpânești Le n-ar fi palpitațiile astea îngrozitoare Dacă nu mi-ar zvâcni atât de tare Alt Altfel aș vorbi eu cu dumneata Domnișoară Poiana boilor e a mea E a noastră Baia mea Baia noastră A mea nu înțelegi că poiana boilor e a noastră, gata! Ce strigați așa? Tată, spune te rog, acestui domn Domn? A cui e poiana boilor? A dumisale sau a noastră? Puișorule. poiana boilor e a noastră Exact Dar de unde mă rog ea dumneavoastră? Dumneata ești doar om cu scaun la cap. Bunica mătușică mele a dat poiană în folosință vremelică țăranilor bunicului dumitale, fără să primească nici o plată pentru asta. Țăranii au folosit pământul vreme de 40 de ani și s-au deprins cu pământul ca și cum ar fi fost a lor. Iar acum, când a ieșit legea. Îmi dai voie, scumbule! Uiți tocmai faptul că dacă țăranii n-au plătit nimic bunicii dumitale și așa mai departe, e fiindcă pe vremea aceea era o ceartă pentru băia asta și așa mai departe. Acum până și câinii știu că e noastră. Înseamnă că dumneata nici n-ai văzut planul. Iar eu îți voi dovedi că poiana e a mea. n să mi-o poți dovedi, iubitule. V-am să-ți-o dovedesc. Drăguță! De deci ce am răgni așa? Cu răgnetele, nu, nu dovedești nimic? Eu nu râvnesc la ceal al Dar nici n-am de gând să dau din ceea ce e al meu. De ce aș face-o, mă rog? Drăguțule! Dacă am ajuns aici și ai de gând să pui în discuție poiana boiilor și așa mai departe, atunci mai degrabă dăruiesc țăranilor decât dumitale. Ia așa! Eu nu mai percep nimic. Dar de unde ției dumneata dreptul să dăruiești proprietatea altuia? Ia uzi, dă voie, te rog, să știu eu mai bine dacă am sau nu dreptul. Uite ce-i tinere! Eu nu prea sunt obișnuit ca să mi se vorbească pe Anton ca asta și așa mai departe. Eu, tinere, sunt de două ori mai bătrân ca dumneata ta și te rog, când vorbești cu mine... Să nu te agiți așa și așa mai departe! Nu, zău! Dumneata mă socotit chiar așa de prost ca să râs de mine! Pământul meu spui că e al dumitale și ai mai vrea pe deasupra să stau și nepăsători și să vorbesc cu dumneata omenește! Vecinii buni nu se poartă așa, Stepan, Stepanici! Dumneata, mai vecin bun nu ești. ești! un uzurpator! Cum? Cum ai spus? Data? Trimite-mi dată și la poiana boilor! Ce spune aia din aur, dragă, domnule? Poiana boilor boiloria noastră și no o dau, nu-l dau nici moartă, n-auzi? Asta vom vedea, am să vă arăt în fața judecății căia mea. În fața judecății, dragă domnule, n-ai decât să ne dai în judecată și așa mai departe, n-ai decât! Las că te cunosc eu pe dumneata, stai și pândești numai prilejul să te judeci și așa mai departe, ești un cârciogar! Tot neamul vostru a umblat numai cu chichise și cu judecăți, tot! Te rog să faci bunătate să nu te lege neamul meu! Toți din neamul lomovilor au fost oameni cinstiți. Toți din neamul dumneavoastră al lomovilor au fost niște zmintiți. Toți, da, toți, toți! Domnicul toți. dumitale bea de stingea. Iar mătușica cea mai tânără, Nastasia Mihailovna, a fugit cu un arhitect. Și așa mai departe. Dar parcă mama dumitale nu era o strâmbă. Mi s-a pus un jung pe inimă. Îmi răspunde în cap, Doamne, Dumnezeule, apă! Tatăl Dumitale A fost un cartofor și un mâncău! Iar tușa obârfitoare! Dumneata ești un intrigant! Au inima! Și nu e un secret pentru nimeni, că înainte de alegeri, văd stele verzi. Unde mi-e pălăria? Ceea ce spui e josnic, necinstit, urât! Iar dumneata, dacă vrei să știi, uite, ești o viperă, un fățarnic și un viclean! Asta ești! Uite și pălăria! Au inima! Dar unde să mă duc acum? unde e ușa? Au, oh, îmi pare că mor. -am să nu te mai prind că-mi calci pragul! Și de da judecată! Vedem noi pe a rămâne! Ducă-se dracului! Nemernicul, poftim! De mai ai încredere în vecin buni! Canalia, caraghiosului! Ai, pucitania! După ce a pus mâna pe un pământ străin, mai are și curajul să insulte pe alții. Și tocmai sperietoarea asta, orbețul ăsta, să mai aibă îndrăzneana să vină cocerere. Hm, și așa mai departe. Auzi, cerere. Care cerere? Păi cum, nu știi? A venit să te ceară pe tine. Să mă ceară pe mine. Păi de ce nu mi-ai spus înainte? Păi, de asta s-a dichisit cu fracul. Pare că e un hârnat, un zbârciog. Să mă ceară. Pe mine! Doamne, cheamă-l înapoi! Ate-l înapoi, te rog. Pe cine s duc! Mai repede, doamne, mi se face rău! Întoarce-l! Întoarce-l! Ce-i asta? Ce-i Ce asta? Ce-i cu tine? Nenorocitul de mine mi-ați scos sufletul! Am să mă împușc! Am să mă zbânzuri! Doamne, mor! Mor! Cheamă-l! nu mai murra. Ce-am făcut, Doamne, ce-am făcut, Chiamă-le înapoi pe tu, că Vine în data și așa mai departe. Dracu, vorbește tu cu dânsul, fiindcă eu, dacă vrei să știi, n-am niciun chef. Chiamă-le înapoi. Dacă-ți spun că vine. Of, Dumnezeu, e mare pac, ăsta să, să fii tatăl unei fete de măritat. Vine să-mi dai pe regata, să știi că am să o fac. Am jurat, am jurat omul, l-am făcut de rușine, l-am dat afară și toate, toate din pricina ta, numai a ta! Ba nu toate din pricina ta! Ei, poftim! Tot eu sunt devină vină! Acum, acum vorbește tu cu înzul! la voi, Iartă-ne, Ivan Vasilievici, Dar n am cam aprins <laughs> Stai jos, te rog Știi, mi-am adus acum aminte Ce-i drept, e drept Poiana boilor e adumitale. dumitale Ai, că tare îmbate bate inima Poiana ea mea? Uh -huh. Mi se bată amândoi ochii Poiana a dumitale A dumitale da, ia și rog Am fost nedrept cu dumneata Eu am făcut-o din principiu Nu țin atât la pământ cât țin la principiu Întocmai principiile Principiile Dar hai mai bine să vorbim despre altceva Cu atât mai mult cu cât eu am dovezi Bunica mătușicii mele le-a dat țăranilor bunicului tatălui Dumitale Gata, gata, ajunge cu asta Ai, nu știu cu ce să încep Te pregătești de vânătoare? Da, stimată Natalia Stepanovna. Aha. La cocoș de munte. Mă gândesc să mă duc după seceriș. închipuiește ți nenorocirea care a dat peste mine. Ugadai al meu, pe care îl știi șchioapă. -tă. Ce păcat! Și din ce pricină, mă rog? Nu știu. Trebuie să fi sclintit piciorul sau să-l fi mușcat ceilalți câini. Un câine cum nu se mai află. Nu mai spun de bani, am plătit lui Mironov pe el 125 de ruble. Ivan Vasileviș, dar l-ai plătit mai scump decât face. După mine e foarte ieftin, e un câine strașnic. Tata a dat pentru otcatai al nostru 85 de ruble. Și otcatai e mult mai bun decât ugadai. <laughs> otcatai mai bun ca ugadai, <laughs> nu mai spune... <laughs> <laughs> Otca mai bun ca Ugadai <laughs> Sigur că e mai bun Cei drept, Otca ta Nu i s-a împlinit încă părul Însă cât privește trupul Și libertatea mișcărilor câine Mai bun are nici Volceanețchi dă voie, Natalia Stepanovna Dumneata, uiți că fălcile lui Otca Nu se acoperă La câinii buni asta nu se întâmplă Să se acopere? Întuia oară au de așa ceva da, sigur că falca lui de jos e mai scurtă decât cea de sus. Da, ce? Ai măsurat-o? Am măsurat. Ios. De a ajuns vânătorul din fugă, sigur că-l ajunge. Însă ca să-l apuce... Întâi și întâi. catea al nostru e câine de rasă. Ogar cu părul lung, fiul zapregăi și al stamețcăi. Pe când cu... Roșcatul Dumitale bălțan, nu te poți descurca de unde se trage. Hai, poie bătrân și urât foc. Ce mai o Po citanie! Bătrân, bătrân, dar nu-l dau pe 5 otcatai de-ai dumneavoastră. Da, se poate. Uga, dar zic și eu că-i câine, pe când otcatai. E și caraghi, să mai discuți de așa ceva. Câini ca otcatai al dumneavoastră. Găsești câți vrei, la orice vătav de câini. Mai mult de 25 de ruble nici că face. Ivan Vasilevici! Azi intrat duhul contrazicerii în dumneata, nu? Bana născoceși că poiana boilor Dumitale, adumitale, ba că ugadai e mai bun decât otcatai. Mie nu-mi plac cu oamenii care una gândește și alta vorbesc. Știi foarte bine că otcatai e de o de ori mai bun decât rostalăul la Dumitale de ugadai. Atunci, de ce mă mai contrazici? Văd, Natalia Stepanovna, că mă crez orbet sau prost. Nu uita că fălcile lui Otca al dumneavoastră nu se acoperă Nu-i adevărat! Nu se acoperă! Nu-i adevărat, ne auzi? Dar de ce țip domnișoara? Da, dumneata de ce vorbește aiurea? Uite, în felul ăsta poți scoate pe oricine din fire Să lase mâine și pe ugadaiel al dumnei O oh, Că-mi vine să-l omor care m-a bun de împușcat Cot Otca Nu Nu Însă mă ierți, eu unul nu mai pot urma discuția asta am palpitații. Oh, palpitații mari, da? Am băgat eu de seamă că vânătorii, cu cât se pricep mai puțin la ceva, cu atât vorbesc mai mult. Ta ta, ta, taca, taca! Domnișoară, taca, taca, taca. te rog să taci odată! Îmi bate inima să mi se rupă. Taci! N-am să tac! Până n-ai să recunoști că otcatai e de 100 de ori mai bun decât gădăi al dumitale. De 100 de ori mai rău! Din partea mea potaia asta de otcatai al dumneavoastră poate să și crape! Au, templele. Ochii Umărul Tâmpitul dumitale de ugadai Nici măcar n-are nevoie să crape Pentru că așa e o mărteciune! Auzi? Taci, taci, taci Simt că mă apucă un atac de inimă N-am să tac Uite, n-am să tac ce s-a mai întâmplat? Tata, tata Tătucă Spune tu sincer Cu tu curat care din câini e mai bun? Ugadaia lui sau otcataia al nostru? Stepan Stepanovici, mă rog, dumitale spune un singur lucru. Lui otcataia al dumitalei se acoperă sau nu, fălcile? Da orba! Și chiar dacă ar fi așa cei. Mare lucru! Dar asta nu-mi că să nu existe în tot ținutul câine mai bun și, -și așa mai departe. Spune pe conștiința dumitale. Nu-i mai bun ugadai al meu? Liniștește-te, scumpule! dă voie! Uite cei. i ugadaia al dumitale, Are și el calitățile lui. Mm. E de rasă curată, picioarele vânjoase, coapsele puternice și toate celelalte. Însă, dacă vrei să știi, drăguță, câinele acesta are două cusururi. E bătrân și are cleștele cam scurt. Da. Iată-mă, te rog, dar am palpitații. Să luăm faptele, binevoiește te rog să-ți aduci aminte că la vânătoarea de la Marușca Ugadaia alergau ureche la ureche cu razmahai, câinele contelui Pe când Otcatai al dumitale rămăseseră în urmă cu o verstă A rămas în urmă, fiindcă vătaful de câine al contelui a dat în el cu harabnicul Avea și de ce, toți câinii alergau după urmele vulpii, numai Otcatai tremura ca un berbec Ăsta nu e adevărat, drăguță! Mie îmi sare foarte ușor, Sandra, și tocmai de aceea te-aș ruga să lăsăm discuția asta. Au dat în îndrunsul de ciudă, fiindcă toți, toți se uitau cu jind la câinele bune, care nu e lor, nu? Dar să o știi, să știi, toți erau invidioși. Ai și dumneata, domnule, vină a în privința asta. Tocmai că voiam să-ți spun... Ai văzut că numai ce ai zis Că gadaia al dumii e mai bun ca și început toată Toată asta și așa mai departe mi aduc eu foarte bine aminte de toate Și eu mi aduc aminte Și eu mi aduc aminte Dar dumneata de ce ți aduci aminte? Am bătut la inima wow, Nu mai simt piciorul Nu mai pot Aoleu, bătăi de inimă Dar ce fel de vânător ești dumneata Ai face mai bine să te urci pe cuptor Și să prinzi gânda -i. De cât se împlică și se vânezi vulpea. Auz, dragă! Oh, am bătei de inimă! Zău așa! A -a -a -a. Ce fel de vânător ești, Dumneata? Uite! Cine are bătei de inimă cum ai Dumneata, stă acasă și nu se vântură în Mai bine ai vânea cum vânează toată lumea decât să alergi călare numai ca să te amesteci în discuții despre câinii altora. Și așa mai departe. Mie unul i-am stare ușor, Sandera. Așa că ar fi bine să punem capăt acestei discuții. Dacă vrei să știi, nu ești nici măcar vânător. Da parcă Dumneata ești. Dumneata mergi la vânătoare numai să te îngușești pe lângă conte Și să baști tot felul de intrigi Au inima Ești un intrigant Cum? Eu? Intrigant? Să taci! Intrigantule! Țâncule! mucosule! Tremernicule, nu ți-e rușine să vorbești așa cu tata? Guzgan bătrân, jezuit! Să taci! Că de nu! Vezi drabla asta de pușcă? Să pușca pe terga berga! <fânt> Pușcă, capă o potârnică, tergea, berca! Toată lumea știe că... Au inima Ce știe toată lumea? Haide să auzim ce Că răposata dumitale nevastă te bătea Poftim, vorbești de mama mama e sfântă, mă, norocitule, n au N-auzit Inima Au inima Mor Mor Chemați un doctor Dar tu nu ești tu papucul menajerei Exact Uite, uite, mi se sparge inima Parcă mi se desprinde umărul Unde-mi e umărul? Mor Mai ai caș la gură, bucosule? Perchea perchea. Mi-e rău, mi rău Ai vânător ești? Nici nu știi măcar să te țin în șa Mor Tată, tată, tată, ce-i cu el? Uite te la el, tată! Ivan Vasilevici! Ivan Vasilevici! Tata. A murit! Mi-e rău! Aer! Aer! A murit! Aer. A murit. I Ivan Vasilevici! Ivan Vasilevici! Doamne, ce-am făcut! Doamne Dumnezeule! Chiamă un doctor! Tată, să vină un doctor! Un doctor! Ce s-a întâmplat? ce cu tine? A murit! A murit! Cine spui că a murit? Ivan, așa, am murit, a murit, Dumnezeule. Apa, apa, da, doctorul, doctorul, doctor, bea. Da, da, da, da, da. Da, da, da. Nu, nu, nu, nu, bea. Nu! Înseamnă că am murit. Și așa da, mai de Da, da. Sunt cel mai nenorocit, om, De deci, ce mi am tras un glon de în cap? De ce mi-am Ce mai aștept? Dați-mi un guzit, Dați-mi un pistol. Ivan, pare Ivan, să mie. -mi da, da, da apă, bea, bea, așa, așa. așa. Bravo. Bravo. În fața ochilor văd O păclă. Bravo Unde mă aflu? însoarete, te, însoară -te dar cât mai repede! Și, și du-te naibii! Ia simte, Și așa mai departe Vă binecuvântezi și tot restul Numai să mă lăsați în pace! Ce? Pe cine? Consimte! Ei, ei, da. Hai, hai, hai, salutați vă Și, și lua vardracul! Trăiește, da! Da! Primesc! salutați vă Ce? Pe cine? <grijine> Îmi pare foarte bine. mie. <grijine> Îmi dați voie dar despre ce-i vorba? <grijine> da. A, da! Da, da, da! Da, da! da. <grijine> Înțeleg! <grijine> Inima, vă-ți te levezi. Da. Natalia Stepanovna, sunt fericit. Bravo! Nu mai simt piciorul. Și nu sunt fericită! O! Oh, Parca mi s-a luat o piatră de pe inima! Totuși, recunoaște măcar acum că ugadai dai e mai prost decât OTCata. Ce? Bai mai bun! Bai mai prost! Hei! Începe fericirea conjugală! Aduceți șampanie! <fie> Foarte bine că Ugadal Dumitale e mai prost decât Ocatai, da? Ba e mai bun! Ba mai prost! Și Poiana boiloria, ea mea! Poiana Boilor ea mea? Și știi foarte bine că Ugadal Dumitale nu mă pun de-mpușcat! De ce mă tot contrazici în formă din e mai bun ca Ugadal Dumitale și Poiana Boilor ea noastră! Poiana boiloria ea noastră! Ea noastră! Iar îi cedeți! Iar îți sunt suntem niște nebuni, iar ce e mai bun. stii foarte bine că eu voiloria mea si foarte bine că-l ca meu bolan. E 200 de ori mai bun decât nenorocit, o doamitale! De o canal! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! De ce mă mai cost să n-ai ce părbat îmi ești! În Ați urmărit cerere în căsătorie de Anton Pavlovici Cehov, Stepan Stepanovici Chubukov, Luchian Panda, Natalia Stepanovna, Dana Pancu, Ivan Vasilievici Lomov, Răzvan Chelar, regia artistică, Liviu Pancu, regia tehnică, Cocio Tibor Junior, o producție a studioului teritorial Radio Târgu Mureș și Teatrul Scena, februarie 2009.